Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuând să vorbim despre porunci, azi vom vorbi despre porunca a treia. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Această poruncă învață că este oprit a huli numele Lui Dumnezeu, adică al l rosti fără cinstea cuvenită. Iată și temeiul acestui lucru. Numele oricărei ființe sau lucru trezește în noi ceva din acea ființă sau lucru. Așa se înțelege că anumite cuvinte au în ele ceva frumos și atrăgător. De pildă cuvântul mamă sau tată trezesc în inima celui care le rostește o mare bucurie și prețuire. Cu atât mai frumos, este pentru adevăratul creștin numele Tatălui Ceresc, care i-a dat viață și binecuvântările cerești și care este izvorul a toată sfințenia și dragostea. De aici înțelegem că și numele Lui Dumnezeu este sfânt, precum Dumnezeu însuși sfânt este. Numele Lui Dumnezeu este luat în deșert prin purtarea necuvincioasă în biserică, prin necinstirea lucrurilor sfinte, prin cârtirea împotriva rânduielilor lui Dumnezeu, prin înjurături și besteme, prin nesocotirea făgăduințelor făcute în numele lui Dumnezeu, prin jurământ mincinos, adică atunci când luăm pe Dumnezeu ca martor pentru ceea ce nu este adevărat, prin călcarea jurământului cu știință și voință, prin întrebuințarea cu ușurință a jurământului atunci când Dumnezeu este luat ca martor și chezășie pentru lucruri nensemnate. Trebuie să facem mențiunea că jurământul nu este oprit atunci când se face după voia lui Dumnezeu, adică atunci când nu se face pentru un lucru nensemnat, și când cel ce se jură este hotărât să spună numai adevărul. Însuși Dumnezeu s-a jurat pe sine, după cum spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu, când a dat făgăduințului Avram, de vreme ce nu avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși. Mântuitorul s-a jurat de asemenea la judecată că este Fiul lui Dumnezeu. Asemenea și Sfinții Apostoli s-au jurat, întărind prin aceasta adevărurile propovăduite. Când Mântuitorul a spus să nu vă jurați nici de cum, ci cuvântul vostru să fie ceea ce este da-da și ceea ce este nu-nu, iar ceea ce este mai mult decât aceasta, de la cel rău este, el nu a oprit cu desăvârșire jurământul, ci numai jurământul făcut cu ușurință pentru lucruri neînsemnate și neadevărate. Jurământul drept și făcut pentru lucruri înalte este o faptă de slujire a lui Dumnezeu, căci prin el se recunoaște că Dumnezeu este atot știutor și atot prezent și trebuie ținut cu sfințenie. Călcarea lui este păcat. După cum păcat este și jurământul mincinos, de aceea creștinul trebuie să se ferească de a jura cu ușurință sau în chip mincinos. Ce este votul sau făgăduința? Făgăduința sau votul este îndatorirea cu care creștinul se leagă, de bună voie în fața lui Dumnezeu, să facă o faptă de o deosebită vrednicie morală. Drept recunoștință pentru binefacerile primite. Făgăduința nu poate cuprinde fapte la care omul este deja îndatorat prin porunci și nici fapte lipsite de preț moral. Făgăduința se poate face de orice cădincios. Ea este un mijloc de întărire a voinței în virtuți pentru arătarea evlaviei adevărate și duce la desăvârșirea morală. În Sfânta Scriptură găsim multe pilde de făgăduințe făcute de bărbați evlavioși. Astfel, Iacov, deșteptându-se din visul său, făgăduiește că piatra care i-a slujit drept căpătâi o va face altar de închinare lui Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Pavel și-a tuns părul capului pentru împlinirea unei făgăduințe. Făgăduința făcută trebuie împlinită, căci altfel înseamnă lipsă de credință și de ascultare pe care le datorăm lui Dumnezeu. Iar Sfânta Scriptură ne spune, De vei da făgăduință Domnului Dumnezeului tău să nu întârzii a o împlini, căci Domnul Dumnezeul tău o va cere de la tine și păcat vei avea asupra ta. De aceea, înainte de a face o făgăduință, creștinul trebuie să se gândească bine, dacă e bună și dacă o poate împlini, căci spune ecleziastul, mai bine să nu făgăduiești decât să nu împlinești ceea ce ai făgăduit.